Și să vedem ce lege părintele lui sunt în urma acestei... Și sigur că putem face cercete din astea. Numai să birui.